Але Вірунька тримається незалежно і без гордощів. Хай усі бачать, що її чоловік з Індії привіз. І навіть якщо десь на проспекті буде зуби поскалено міськими модницями, що відстала, мовляв, запізнилася ця габаритна молодиця із своїм нейлоном принаймні років на три, то Вірунька на це теж нуль уваги. Буде вища цього, хай собі поговорять, а їй подобається. І все. Хай чому й бракує ще й смаку та елегантності, зате не бракує сили її рукам, вміння володіти краном. «Чим ти йому насолив?» – кивнула Вірунька на лободу, вловивши одразу настрій обох. «Тільки зустрілись і вже понадувались, як сичі». «Відбулась розмова на вільну тему», – веселіючи, сказав Вірунчин Сталевар. «Ас-машиніст теж забажала пива. Приємно ж отак із своїм законним постояти біля столика над кухлем, роздмухуючи піну, і всім видно, що не безмужня яка-небудь, а шанована чоловіком заводчанка після роботи вгощається, культурно відпочиває. Вона теж ось бігала на мене скаржитись в обком, пожалівся Іванові Лобода. «Своя ж, кума! І за що? За той нещасний собор!» І коротко переповів історію сутички. Аж тепер признався, що була розмова на горі, дещо втратив після цього в очах начальства, хоча однак і досі на своєму стоїть принципово. «А як воно там ще обернеться, час покаже». В голосі його з'явилась казена непривітність. «Бо на впливове начальство може знайтись ще впливовіше, таке, що правильнішу позицію займе». Отже, рано радіти. Собор той і сьогодні залишається ще під великим знаком запитання. «А кому він заважає?» – здивувався Баглай. «Навпаки, приїжджам би делегаціям його показувати, як ото їхній тач-махал у мечеті різні». Я, коли їхній дива оглядав, і наш нараз мені згадував, були і в нас майстри, були чудодійці. Лобода глянув на годинник і, згадавши, що в нього ще справи, з холодною квапливістю розвітався з баглаями. Вірунька гострим поглядом провела його огряднувато, сердиту постать. Ну й кум, такий компанійський, з усіма за пані брата, просто людя не цурається. Зверху жарти, анекдоти, корзини шпачисі піддає, добрячок. «А знаєш, який він буває злий?» І щоб не залишити сумніву, додала енергійно. «Злішого, мабуть, на всю зачіплянку нема, а ми його ще кумом взяли». І розповіла, як випадково була свідком такої сцени. Це коли за соборну таблицю шум піднявся. Стоячи якось у садку, бачила, як віч-навіч зустрілись посеред веселої двоє. Це й і Іхома Романович, учень із своїм учителем колишнім. «Щось видно до школи, сказав учитель Володці – бо ти бачив, яке в нього обличчя зробилось, просто як у розлюченого пацюка, ошкірився, аж засичав на старого. Бачу тепер, що рано вас реабілітували. Рано? Ото маєте арифметику, то й занишкність, якщо не хочете вдруге в тундрі загоряти. Отакий добряк. Якби його влада, то, мабуть, завтра відправив би старого назад, у тундру. Недаром його із завкомівці наші остерігаються. Страшний, підступний і мстивий, кажуть, у тебе кум. Ні перед чим не зупиниться. Хай і страшний, а ніхто його не боїться, заспокоїв віруньку Іван. І вона згодилась. Так, не ті часи, щоб боятись. І кумом його давай більше не вважати. Розжалувала. Раз і назавжди, твердо сказала вірунка. Іван махнув рукою. Метушняк, порожній діяч. Гарно тут у павільйоні. Прохолодний вітерець втягні з Дніпра. Приємно об'яває роботях після цеху. В парку людей ще мало. Кілька поодиноких пенсіонерів коняють на лавах перед літньою естрадою. Чортове колесо ще не порушне. На карусельній розмальованій тачанці теж не порушні. Знайшла собі пристанище весела парочка, солдат з дівчиною. Сміючи сидять бублика, відкушують від нього по черзі. Раз він, раз вона. А другий бублик, ще цілий, дівчина тримає в руці про запас. Гурт заводської молоді поспічає до причалу. Серед них двоє підручних. З ними він уже бачить сьогодні. На ходу хлопці весело помахали своєму майстрові. «На простір, на острови. Перевіримо, чи на місці вони». І віддаляючись, знов обмірковують щось своє, молоде, регочуть. «Ото був би номер, чути голос довгов'язого Льоні Бабича. Ух і номер!» Смішним чимось пообідали хлопці, зауважила Вірунька, і, помовчавши, стала ділитись з Іваном одним із своїх профспілкових клопотів, що, правда, більше стосувався Марії з восьмого крана. Сьогодні була комісія її чоловікові, він у неї без руки з фронту. Весь день Марія переживала, навіть залізним рукам крана передавалась, що жінка в неспокої. А як їй бути спокійною? Хотілось би й когось допитатись, для чого щороку на перекомісію тягти у тих безруких та безногих. Невже думають, що в когось із них за цей час рука або нога виросте? З'явились на алеї ще якихось троє у синіх спецівках. Зупинились коло колосатиричної газети «Гаряча прокатка». Один із них важкоплечий, з міцним загривком, на когось дуже схожий. «О, та це ж Таратута!» Баглай гукнув йому. «Здоров, Семене!» Таратута обернувся зарослим, сірим обличчям, і, побачивши Баглая з дружиною, поважки рушив до них, щось миркнувши перед тим своїм компаньйоном. «Здоров, здоров, Баглаю!» «Хінді, русі, пхай, пхай!» «Вирішив розгулятись на рупії. Ну, частуй тоді, бо мені ж ви так і не дали заробити». Іван сам наточив в Таратуті пива, посунув кухоль. Частуйся, мовляв, на здоров'я. Баглаєві не хотіли зараз повертатись до цієї неприємної історії з Таратутою, котрий теж був на пхілаї деякий час. Був та не добув. Рука Таратутина без зайвих припрошень потяглася до кухля». Важка, набрякла, срібною каблучкою, що аж у тіло врізалась на товстому пальці. Вірунька, не приховуючи цікавості, розглядала перстень. «На обручку дивишся?» Губи та ратутині ворухнулись у кривій усмішці, а в пригаслих очах змерехнув хижуватий холодок. «Оце і вся пам'ять про пхілаї. Знаєш, які після того в Союзі на мене нарахування зробили?» «Збирався волгу купити». Та плакала моя Волга, даром тільки на права здавав. Ти де тепер? Був на заводі металоконструкцій, а зараз знов на прокатку вернувся. Отож, бачиш, з пляшкою в руках прокатали. Ще підпис, який дали. Гуляй, губа. Та я й не ображаюсь, хай повеселяться, хоч над своїм роботягою. Отак і тече життя. Розмінюємо червінці лід на мідяки буднів. За час, відколи вони не бачились, Таратута помітно змінився. Під очима з'явилися міхурі, обличчя брезгле, сіра втома на ньому лежить. З жінкою помирився, Семене? «З якою?» – лукаво той блимнув з-під брови, спрешу на Івана, потім на Віруньку. «Законну маю на увазі!» «Розкололи Глек, остаточно! Рідня пішла війною! Був Таратута потрібен, поки рекорди ставив, або рекорди, як ми там у Пхілаї говорили» поки премії носив. Тоді рад наргоспівське начальство не соромилось старатутою родичатись. У взяло, в й послало. Свою скаргу він адресував зараз більше вірунці, яка, здається, слухала його співчутливо. А коли повертався без лаврів переможця, та що там говорити, Тарату та Ратута одним духом осушив кухля. Потовклось по мені життя, а тепер і свої роботяги погрожують Викишкати з бригади. Уже вони, бачиш, переросли таратуту. Уже він їх ганьбить? Справді ж видно, нелегко живеться цьому їхньому заводчанину. Стрижена їжаком семенова голова іскриться потом. Давно не мита, бездоглядна. Після роботи під душ не став, якийсь ашмурий весь. Дивлячись на таратуту, кинутого, занехаєного, Баглай відчув щирий жаль до товариша. Досить іноді буває отак одного погляду, однієї якоїсь нотки в голосі, і вже ти простив, відійшов. Уже душа налята добротою прощення. Хочеш за мене, до мене в бригаду. Переходь, візьму. До Мартена? На переплавку? У вас жарко. Якби десь на водній станції, от там би мені клімат підійшов. Туди вас багато охочих, вкинула Вірунька невдоволено. А хто ж метал даватиме? Чи хай жінки і до мартенів стають? Таратута надпив із другого кухля. Люди гинуть за метал. Колись гинули за жовтий, а в нас за чорний. Де ще так вичавлюють, як на металургійному. Скільки не давай усе мало, усе женуть, усе ж Давай норму, давай дві, а жити коли? Кому як, зауважив Баглай, для мене це і є життя. Знаєм, для тебе життя металурга – це гордість, шана, портрети в газетах. А як на мене, то краще вже дріжджами на базарі з-під поли торгувати. Або човни заводські старахти. Вичавлять тебе, а тоді ще й у вікно сатири усім на посміх гуляй губою протражнять. А що вони знають про мене?» Таратута скривився в гримасі.